פרק ז׳ כי יביאך <הביחה> אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גויים רבים מפניך החיטי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי שבעה גויים רבים ועצומים ממך. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך והיכתם החרם תחרים אותם. לא תכרות להם ברית, ולא תכונם, ולא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, ובתו לא תיקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרא אף אדוני בכם, והשמידך מהר. כי עמקו תעשו להם, מזבחותיהם תיטוצו, ומצבותם תשברו, ואשריהם